Han var kärlig, har var vem jag är. Ja, då är vi tillbaka. Radio SD, Sverige Demokraterna röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Det vi hörde var sånt i livet. Och det var lite grann med anledning av hur Paulina Danielsson utsattes för diskriminering här i veckan på grund av sina partisympatier. Ni kan läsa hennes blogg på pao.se, alltså pao.se. Det har jag gjort en del undersökningar på sistone angående vilka politikområden som anses vara de viktigaste för svenskarna i dagsläget och vilka partier som anses företräda svenskarnas åsikter bäst på respektive område. Och dels så har jag sett en mätning från Novus där Socialdemokraterna faktiskt anser att anses vara bäst på företag och skatter- Medan Moderaterna har högst förtroende bland, in, inom fördelningspolitik som de har tagit från Socialdemokraterna i sin tur. Och Miljöpartiet är naturligtvis eh, störst och bäst anser man då i angående miljöpolitik. Men Sverigedemokraterna har högst förtroende på området invandring och integration. Både i september och i januari-mätningen. Så Sverigedemokraterna är klart bäst på